Ні, ніколи. Гірше просто не буває. Степан дбає про неї, вирішує її проблеми. Одягає, взуває, годує. Любить Наталочку. Він ненав'язливий, не простягає рук, дає можливість звикнути, покохати його. Хоч і говорить про їхнє подружнє життя, як про давно вирішену річ. От тільки, як поцілувати його? Як лягти з ним до подружнього ліжка? На початку листопада Степан поїхав. Знову почалися порожні вечори. Софія засумувала. Її затишна і тепла кімнатка вже не була келією черниці. Весь вечір мерехтів кольоровий екран телевізора, якщо не було цікавих передач, можна було увімкнути магнітофон. Але все частіше Софія брала до рук гітару і співала тихенько і своє, і чуже. Пронюхавши, що Софія знову одна, почали забігати студенти. Одного вечора прибігли Оксана і Руслана, нерозлучні подруги, закохані у неприступного ореста. Прибігли поділитись горем. «Софія Андріївно, біда, в орестах хтось є». «А звідки ви знаєте?» Ми бачили. Він ходить до неї вечорами, а інколи повертається зранку. Моя дівчатка, правда? Так. Ми живемо в будинку навпроти і чергуємо вночі. Ну і що ж тепер? Поговоріть з ним, Софія Андріївно. Переконайте, що вона його не любить, а ми любимо. Обидві? «Ну і що ж буде? Він повинен зустрічатися з вами обома одночасно?» «Ні, ні, Софія Андріївна, по черзі, дуетом заговорила дівчатка». «Ну і смішні ви, дівчата, так не буває. Не закохуються люди за вказівкою вчителя і не ходять на побачення з коханою за графіком». Вибачайте, але доведеться вам самим із ним поговорити. Нас він не послухає, а от вас... Звідки ви взяли? Він мене терпіти не може. Ще й як може? Ви йому скажіть, дівочих скель стрибнути? Стрибне. Зі скелі може й стрибне, а от закохатися за моїм наказом все одно не зможе. Після тієї нічної розмови у саду Орест не підходив до Софії. На заняттях сидів мовчки, втупившись у зушит, і не підводив очей. Ні, нехай дівчата вирішують свої проблеми самостійно. Не варто порушувати з ним теми кохання. Бо знову наслухаєшся. Але нагода порозмовляти трапилася сама і невдовзі. Орест прийшов на чергування. Оксана і Руслана так і не змогли, попри свої обіцянки, порозумітися, котра із них піде з ним. І довелося хлопцеві чергувати самому. За він сидів чітко відбивши на стіні тінню свій медальний профі. І посмішка Моне Лізи блукала його із мармуру витонченим обличчям. Софія ніяк не могла позбутися відчуття, що він насміхається з неї. І все, що вона робить, є недоладним, смішним і нікчемним. «Оресте, ходім оглядати хвору». Він підвівся і пішов за Софією.